Талантите. И едно му даде пет таланта, други му два, а други му един, всеки му според силата му. Ще ви говоря върху 15 стих от 25 глава на Евангелието от Матея. Няма съмнение. Много пъти сте чели тази глава. Спирали сте се върху талантите да размишлявате. Може би сте правили и известни заключения.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 Два таланта, един талант. Има три вида хора. Едни, които отговарят на петте, други на двата, а трети на единия талант. Сега, кои от тия на единия талант? Те са уния, които живеят само за себе си. Да ядем по три пъти на ден, да пийнем, да си полегнем, да не стане тялото по-гойно,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 Ние сега сме в периода на осмия ден и градим. И в този градене три категории работят. Едни, които имат по един талант, други по два, трети по пет. Сега, нека дойдем да съберем тия таланти на онзи, който е спечелил от петте още пет. Стават десет. И двата, още два, четири, стават всичко 14. И с единия заровен в земята, 15. Добре. От това число, като извадим дадените 8, колко са спечелените? 7. Какво означава числото 7? Казахме почивка. Сега имаме закона, мисълта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 каква почивка търсиш? Едва си дигнал мутиката на рамо и искаш почивка. След като прекопаеш цялото лозе, тогас трябва да искаш. И ще дойде почивката. Трябва да разберем основния божествен закон, че почивката е резултат на работата. Само уния ще бъдат радостни, весели, които са работили. Пъй Христос го казва. Унези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 Външна тъмнота Червеите, които работят долу в земята Ако не се научите да работите, Господ ще ви направи червеи и ще ви тури в земята да работите в тъмнота. Додето се научите да работите. Всички уния, които искат да философстват върху Божествения закон, ще опитат, дали тия думи са прави или не.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 Онзи, който има два таланта, трябва да работи до тогава, докато направи една цедилка. А знаете ли колко тя струва? Попитайте един млекар. Идете в една мандра и попитайте онези, които правят сирене, какво остава в цедилката. През нея може да излезе само суроватката. Вашата цедилка е вашият критически ум който трябва да имате за нещата на живота. Когато казват за някого, че е критик, трябва да подразбирате, че той има цедилка, в която, като тури да прецежда нещо, ценното остава, а непотребното пада долу. Зависи какво прецеждате. Ако прецеждате сирене, то остава в цедилката, но ако прецеждате вода, чистата, бистрата вода ще излезе от филтъра,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 Вие знаете, че в природата съществува едно съотношение между корените и клончетата. На всяко клонче съответстват малки коренчета в земята, и когато долу изсъхне някой корен, изсъхва горе и съответния клон. Законът, който трябва да спазвате, е този – да знаете, че ако у вас изсъхне едно желание, ще изсъхне непременно и една мисъл.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 В училището, което преподавам, искам хора с два таланта. Защо? Защото не искам да си губя времето в безплодна работа. Бихте ли обичали да развъждате въшки или бълхи? Това са съществата с един талант. Всички паразити са хора с един талант. Тунеятци, ленивци, които живеят само на гърба на другите. Които ги очаква голямо наказание. Изпитайте духовете. Когато дойде един дух, първо вземете и го изучете. Ако е с два таланта, приемете го и го нагостете. Ако е с един талант заровен, не дайте го приема. С един талант ли е вън? Той е въшка, бълха. Той е един вълк, който не може да се облагороди. Ама някои казват, този човек може да се облагороди. Аз казвам, че той може само въжки да развъжда. Как е поступил господарят Соня, който е имал един талант? Взел и го изпъдил вън, за да го научи да работи. Не бива никога да насърчаваме човека с един заровен талант. Трябва да му кажем, тебе, приятелю, те очаква най-голяма опасност в живота. Не бива да го лъжем.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 По философия или медицина, или по някое изкуство, той ви пише. Татко, прати ми 400-500 лева, защото ми трябват за това и онова, а всъщност взема парите и голяе по шантаните. Минават две, три, седем, десет години. Синът не свършва. Пащата си казва. А, той е много дълбока наука.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 Той ще каже Добре, рабе, влез в моята радост.